Tak nie może biłyał biły ty na Zemniu I ukaza im se ił ja zmój sejem i Biachu razgowoł co Jezuom A pyta odgowauj ci racze Jezusu uczytelu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 I od jednom u bazrijevši se nikoga više ne vidiješ osim samoga Isusa pore tebe a kada sila jaku ségor zabronim do da nikom ne kazuju što su vidjeli Svedok sin čovječiji ne vaskrsne iz mrtvi.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 Ratovi, narod na narod, carstvo na carstvo, ustali su braći i sestre, zida će se u te dana, evo se zida, kupovaće se i prodavaće se, pogledajte braći i sestre, prodajem, prodajem, prodajem, kupujem, prodajem, kupujem, prodajem i To se pred našim očima dešava. Da su to stanovi, da su to poslovni prostori, da su to automobili, da je to industrije ova ili ona. Te kupuje se i prodaje se. I mnogi drugi, braći i sestri, simptomi i signali dole sve gospodnjeg, tu su, objavljuju se, otkrivaju se. Veliko bezakonje, veliki neredi, velika nepravda, veliko ogudilo. Biće, rekao gospod, kao u vrijeme nojevo. Pogledajte, zar nije? Ljudi su izgubili i pojam o tome šta je pokajanje.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 I u direktno od njega nema posrednika, nije ni Gavrilov, nije ni Mihajilov, nije ni Moj Seja, ni Sarije, ni Ilije, nije ni apostola, nego baš očev glas koji je iz svjetlog oblaka, koji simbolizuje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 Mi možemo da uđemo u Carstvo nebesko. Nama ono može da se otkrije. A kako će nam se otkriti? Zapita će neko. Otkriće nam se, braće i sestre, kroz poslušnost. Očev glas, ili ako hoćete, očev blagoslov. Vratite pažnje, ovo je očevo, braće i sestre.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 Po svim stranama, džena sve želje, džena sve grijesi, džena sve lažne nade i planovi nisu udaljili, braće i seste. Pa pogledajte sami, mi se ovdje srijećemo, a došli smo iz dalekih krajeva, iz one tuđine grehovne, gdje smo se sa demonima hranili, roščićima, i ne nahranismo se, i evo, Otac koji nas čeka kao brudnu djecu, kao brudne sinove i kćeri, daje nam jedinstvenu mogućnost da se vratimo domu A kojem domu Očevom domu Da se vratimo carstvu, jer mi smo carski sinovi, carsko sveštenstvo, potomstvo.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 Znate kako počinje ta sveta tajna, braći i sestri? Znate li kako počinje? Blagosloveno carstvo oce i sine i svetoga duha, sada i uvijek vjekove, vjekova. Tako počinje sveto krštenje, tajna, otvaranje.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 Učenje to jest volja objavljena. Jeste se nekad zapitali kad živite, kad odluke donosite, važne odluke. Kakva li je volja sina očevog? Šta bi on rekao? Jer otac je bio jasan, njega poslušajte i svjetlost carstva nebeskog otkriće vam se i primit je. I ući ćete na ta vrata i izaći i pašu naći. Vječnu, netlovežnu pa, pašu, braćo i sest. Ne ovo što nam nude. Oće da nas pretvore u svinje, braćo i sest. Pa zar ne vidite vi to? U svinje, braćo i sest. Daju nam pomalu. Evo, izmutira smo, pa nam herojinu.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 Kto će ti više dati? Sve braće i sese, nauke, sva naučna dostignuća, sve ovo što mi uporno izvlačimo iz zemlje, evo vidite što pretvorimo se u vampire, samo vučemo iz zemlje, vuci, vuci, vuci i troši na sujetu, a ne izvor energije, i to ne bilo kakve energije, Čujte ovo, ne bilo kakve energije, sve druge su stvorene, braćo i sve, ova koju nam crkva nudi, i samo crkva, ne laboratorije, nego crkva kroz sve te tajne. To je energija koja od Boga dolazi, koja iz Boga izvire, iz bića Božije. To su takozvana blagodatna strujanja. To je blagodatna svjetlost, blagodatna energia, koja za razliku od drugih nema početka, самим тим ni krajem. А blagovoljenjem Božim nudi se nama koji početak imamo, ali u jedinstvu sa njim kraj nemamo. И on je Radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, postao čovjek, primio ljudsku prirodu, sjedinio je u svojoj ipostasi sa božanskom i otkrio nam na današnji dan da je Bog u njemu. Otkrio tu svjetlost. I ona, braći se do dana današnje ovdje u crkvi tajanstveno prebiva i se svima onima koji što koji slušaju sin koji imaju poslušanje prema njemu a poslušanje prema njemu jednako je poslušanju prema crkvi zašto toliko tama braćo i sestre zašto toliko tama pod neposlušnost Danas, velika neposlušnost crkvi, a kome crkva nije majka, tome Bog ne može biti otec. Kome crkva nije majka, taj ni sa sinom odnos nema. Kako može da posluša sina kad crkvu ne sluša?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 otkrilo u slabi. I mi nema potrebe da tražimo ništa drugo, nikog drugog. Ono je tu, braćo i sestre, i otvoreno ono nas očekuje. Pa i ovom službom, i s jutrašnjom, i onom jučerašnjom, pa zar nismo bili pozvani, zar nije bilo predloženo pred nama da okusimo od hleba nebeskog, od satrpeze carske,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 Jer kroz poslušanje braće i sestre, to jest volno otvaranje, slobodno volno otvaranje prima se volja. Ne ga poslušajte, a on je otkrio volju. Mi kad primimo tu volju kroz poslušanje, mi kroz primanje volje i energiju primamo. Je se vi poslušan Gospodu Isusu Hristu, i energiju ćeš primiti njegovu.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 mislimo na Majku Božju i mi kao poslušna čada crkve da primimo i da se carstva svjetlosti, carstva nebeskog udostojimo. Amin Božo. Da.